100 доларової купюри. І справді, на очах здивованих підприємців чорний папірець, политий таємничою рідиною, з маленького флакончика, за пару хвилин мав звично зелений вигляд. Торговці вразились досягненням сучасної науки і негайно погодились вступити в спільку з африканцями. Операція з відмивання чорного налу почалася. Дагестанці перестали, передали своїм чорношкірим друзям Необхідні 15 тисяч доларів, а натомість отримали каністру, у який щось весело булькотіло. Їм порадили потримати її ніч у холодильнику для посилення чарівних властивостей. І чим же ця магія закінчилась? Завершила сервірувати стіл Алевтина і ніжно погладила рукою пляшку сухого червоного вина. Пообіцявши вранці приїхати до особистого керівництва валютним пранням, африканці зникли в невідомому напрямку, резюмував Рудольф Карлович. Бізнесмени чекали кілька годин, а потім руками, що аж тремтіли від хвилювання, самостійно занурили в ємність за спеціальною рідиною пачки чорних грошей. І через кілька хвилин переконались, що хоча схід штука тонка, але проти східної хитрості існує ще винахідливіша, дотепніша, тонша хитрість африканська. Долари виявились звичайним папером. А спецрідина – простою водою. Вітакам не залишалось нічого іншого, як кинутись по допомогу до мене. І ви. А що я? Шукай вітру полі. Я ж не чарівник, щоб визначити місце перебування фокусників, навіть якщо вони чорношкірі. Якийсь з цього висновок випливає. Немає меж людської фантазії. І якщо ви парочку таких фантазій будете придумувати і реалізовувати щороку, то бідність вам не загрожуватиме. Здавалося б, скільки минулого з дня першого знайомства з Лещинським. 13 років лише, а немов ціла епоха. Піднявся за цей час власов, дуже піднявся. Гідним учнем виявився, ініціативним, розумним і нещадним, водночас не втратив здатності приваблюватись. Ось і зараз його фалує після третього тосту молоденька і спритна журналістка, з якої ще не вивітрилась наївність. Торкаючись піврозмовника високим бюстом, вона на повному серйозі довірливо розповідає страшну історію. Уявляєте, Ігоре Йосиповичу, що вчора сталося? Невідомий терорист двома пострілами з мисливської рушниці вибив товстелезне скло в дверях фірми «Рубін» і через той отвір проник до офісу. У холі він ще раз вистрілив, потім вибив двері однієї з кімнаток і запхнув туди трьох заручників – пенсіонера, літню жінку, відрядженого з якогось райцентру. За звільнення заручників він зажадав, щоб йому повернули кошти по його вкладах. Крім того, терорист наказав віддати гроші й двом захопленим полон пенсіонерам, які також виявилися вкладниками Рубіна. Уявляєте, яке жахливе життя настало? «І в чому ж ви тут вбачаєте кошмар?» – усміхнувся Власов, підливаючи співбесідниці шампанське. Звичайний бандитизм. Річ у тім, що це тільки перша частина історії. Звела сувору брівки журналістка. А друга полягає в тому, що всі вимоги загарбника було виконано. Гроші повернули як терористу, так і його заручникам. І коли принесли необхідну суму, терорист, котрий виявився простим слюсарем, зателефонував своїй дружині. Коли вона приїхала, він передав їй 900 гривень. Дочекавшись телефонного дзвінка, що дружина нормально дісталась додому, слюсар віддав зброю, попросив у охоронця Рубіна наручники, надів їх на себе і здався владі. Оригінальний поворот подій. Співчутливо відреагував Ігор Йосипович і самовдоволено подумав. Гарний симптом. Вона явно не лукавить і щиросердно обурюється. Про що ще говорить? Певна річ. Про мій імідж чесного бізнесмена, якому можна поплакатись в жилетку. Скільки зусиль на це витрачено? Часу і гроші? Ця плюгавка ще не одну статтю напише про те, який є хороший, благородний і добрий як спонсорує рід спортсменів і людей мистецтва. Ось і зі святкуванням Дня народження вчинив мудро, без особливої помпезності афішування, на осамітненій дачі, в інтимному вузькому колі вірних друзів і соратників. Інша справа, що це вузьке коло склало 100 осіб, і на столі немає хіба що пташиного молока. Журналісточка тим часом не відставала від нього. Знаєте, Ігор Йосиповичу, ви такий незвичайний, талановитий, душевний, цікавий. З жаром насідала вона витонченим сексуальним тілом. Я так хочу написати про вас Нарис, ну щось на кшталт найлюдяніша особистість. Ви призначите мені зустріч? Чи кілька зустрічей? Я б суцільну поему склала. Без політики і цифр, щоб душа людська світилась. Дівчинка, схоже, наклюкалась, прикинув Ласо. А тверезу її чому б не трахнути? Виходить, поему про мене хочете написати, галантно схилив голову. У прозі, щоб і про дитячі роки ким були, ким стали. Для початку ваша взяла. Послухайте один спохад Вмикайте свого дебільника. А кула пера спритно натисла на кнопки диктофона. Народився я на Чернігівщині. «У лісовому селищі», – поринув у ліричні спогади Власов. «Так-так, я провінціал. Пам'ятаю, от наприкінці шістдесятих, літо, серпель. Ми, дідлашня, граємось на вулиці, аж раптом почули шум пропелера. Це був справжній вертоліт. Він кружляв над селищем, спускаючись нижче і нижче, сів на галяванці неподалік сільського цвинтаря». Ми вперше побачили таке диво. Пацани сіли на велосипеди і помчали до цвинтаря, а дівчатка мерщі за ними. З гвинтокрила вийшло двоє льотчиків у формі, молоді і гарні. Для нас, сільських пацанів, вони були як боги, що спустилися з небес. Того, хто збере найбільше грибів, не червивих, чистих, покатаємо на вертольоті, чекаємо годину, весело гукнув нам один з пілотів. Усі гайнули до лісу. Ми з приятелем далеко в хащу не заходили, боялися спізнитися. Облазили кожен кущ, але, як на зло, грибів траплялось мало.